بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد صلى الله عليه واله واصحابه ومن سار على نهجه واستن بسنته الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله. Uh, bersyukur kepada Allah Kerana masih lagi menggunakan kita kesempatan hari ini Untuk siri yang ke-18 Dalam syarah Hilyatu Talibul Ilm uh, Penuntut, uh, kata perhiasan penuntut ilmu Yang mana kita hari ini belajar tentang Adab-adab penuntut ilmu Yang seharusnya kita semua wajib miliki Yang mana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal dah mengisyaratkan Bahawa Adab ini adalah something yang pertama sekali yang perlu kita dalami dulu. Perlu kita hiasi diri kita dulu sebelum kita menuntut ilmu. Yang mana Allah dah berpesan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ikhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa an akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Yang mana Allah bagi tahu bila mana Allah nak turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah sebut kepada Nabi Musa ketika dia dah sampai dia kata ikhla'na 'alaik cabutlah bukaklah kamu punya selipar tu ini berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan tempat kemudian bila mana Allah kata wa anakhtartuka fastami' lima yuha dan aku telah memilih kamu dan dengarlah apa yang aku nak sampaikan ni maksudnya ini juga berkaitan dengan adabul istima' Iaitu bagaimana kita nak belajar menuntut ilmu, bagaimana kita kena dengar, meluangkan, kena menghormati apa benda yang kita nak belajar guru kita dan umpamanya. Dan barulah Allah turunkan wahyu. innani la ilaha illa ana Barulah Allah ajarkan kepada Nabi Musa, menyampaikan risalah tauhid kepada Nabi Musa AS. Maka kat sini terletak betapa pentingnya kita mempelajari adab talibul ilm Sebelum kita menekuni banyak ilmu kerana tanpa adab maka kita tidak akan mampu untuk nak menghayati atau memanfaatkan ilmu kita itu dengan sebaiknya. Bagaimana kita hendak mempelajari adab sedangkan kita uh, tidak menghormati guru umpamanya. Al Imam Syafi'i rahimahullah bila mana disebut dia kata aku bila mana berhadapan dengan Imam Malik ketika kami nak belajar hadis dengan Imam Malik dahulu nak buka kitab tu pun dia kata aku akan buka selo-selo. Satu muka surat tu selo akan cuba buka. Kerana aku khuatir Imam Malik akan dengar bunyi kertas. Mungkin kertas pada zaman dulu tu kerah-kerasan. Lah. Jadi mungkin bila buka tu mungkin ada lah bunyi yang akan mengganggu. Padahal kalau kita fikir sekadar buka buku pun apa salahnya. Tetapi al-Imam Al Syafie, hormatnya dia kepada haibah dia kepada Imam Malik Guru di sini disegani dan dihormat kepada guru dia, dia akan berjaga berhati-hati. Dan kemudiannya Ar-Rabi' bin Sulaiman, anak murid kepada Imam Syafi'i juga melakukan perkara yang sama. Sampai dia kata aku nak minum tu, nak telan air tu pun aku tak berani depan al-Imam Syafi'i kerana begitu hormat dan segan dia kepada gurunya al-Imam Syafi'i dan itulah benda-benda yang menyebabkan akhirnya mereka mendapat keberkatan yang banyak daripada uh, daripada penuntutan ilmu mereka pada zaman tu, Lalu Allah berkatikan ilmunya dan tersebar ke hari ini. Tetapi bila mana hari ini kita dah tak ada keberkatan tersebut kerana kita kekurangan adab, kekurangan perhiasan kita dalam menuntut ilmu. Kerana itu kadang-kadang kita dapati banyak ilmu-ilmu yang kita belajar hari ini tak memberi manfaat kepada kita. Begitu juga kepada masyarakat. Dan kita masih lagi dalam bab adab yang berkaitan dengan seorang penuntut ilmu itu dengan gurunya. Yang mana pada sesi yang lepas kita dah sebutkan beberapa tentang perihal adab seorang murid dengan gurunya. Yang mana guru ini something yang sangat penting yang kita jangan ambil remeh. Kalau lah kita nak kata keberkatan hidup kita bersama dengan ibu bapa kita begitu juga keberkatan ilmu kita bersama dengan guru-guru kita kita tak akan mampu mendapatkan ilmu yang barakah ilmu yang Allah kemudiannya akan bagikan samarah hasil yang baik kepada kita tanpa kita mengambil berat kepada guru kita begitu juga dalam hidup kita kita tak akan mampu mendapat kebahagiaan dalam hidup kalau kita tak mengambil berat tentang ibu bapa kita walau sekaya mana pun kita walau setinggi mana pun ilmu kita jawatan kita tetapi kalaulah kita tidak mengambil perhatian Ataupun kita derhaka kepada kedua ibu bapa kita Hidup kita akan hancur Hidup kita akan porak peranda Dan ini adalah janji Allah Dari apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Al-Hakim Nabi kata antara akibat yang Allah percepatkan di dunia ini Ialah akibat kita menderhakai kepada kedua ibu bapa Jadi begitu juga dalam menentu ilmu Guru ini satu peranan yang penting yang hari ni rata-rata ramai dah ambil mudah lah Ramai orang yang dah mula Rasa macam guru ni Tak ada apa-apa Tetapi kalau kita tengok Dan saya sendiri Pengalaman saya sendiri Guru ini sangat memainkan peranan penting Saya ingat dulu masa saya uh, Sampai di Riyadh Masa baru uh, belajar uh, Sambung belajar peringkat hadis. Masa tu sejujurnya saya masih lagi dalam keadaan yang teraba lah Dalam kegelapan nak mencari men, nak mencari hala tuju tak tahu jalan dia ke mana apa benda yang perlu saya buat ke mana kita nak pergi dalam keadaan kita masih lagi kelam dalam keadaan gelap kawan-kawan tak mampu membantu masa tu sampailah kadang-kadang bila mana kita tengok sebahagian guru juga kadang-kadang uh, masih tak bagi kita suluhan yang baik tetapi akhirnya Allah pertemukan saya dengan Seorang guru yang bukan sahaja guru dalam bab ilmu semata-mata Tetapi dia bagaikan datang membawa satu lampu Menyuluh satu cahaya kepada saya Untuk nak melihat jalan Apa benda jalan hadis yang perlu saya lalui Kemana yang perlu yang saya terokai Dia membimbing saya daripada uh, rasa macam tak ada minat Pada ketika itu Dalam keadaan sometimes kita rasa nak give up pun ada tetapi dia datang memberikan kita motivasi bagikan kita semangat untuk kita nak terus bagaikan seorang ayah yang memimpin tangan anak-anaknya untuk nak anjak anak di berjalan untuk nak anjak anak di berdiri begitulah apa yang dilakukan oleh syekh tersebut yang uh, masyaallah sangat banyak membantu iaitu syekh syekhuna syekh, uh, syekh ali bin abdullah al sayyah yang akhirnya saya juga namakan Anak saya bersempena nama beliau Iaitu saya namakan juga nama Sayyah Yang supaya mengimbau akan memori Saya dengan guru saya tersebut Supaya saya tak lupa kepada dia Seorang so, yang telah merubah hidup saya Seorang so yang telah mengubah cara fikir kita Sikap kita dan umpamanya uh, Walaupun uh, secara literalnya Kalau orang Arab, siapa, -siapa yang mahir dan masyarakat kat sini, Mesti dia akan gelak bila tahu maksud Al Sayyah lah sebab uh, dia tak ada kena-mengena dengan makna-makna yang bagus pun Dia hanya nama kepada klan guru saya tu Kerana nenek moyang dia dulu seorang pengembala unta Jadi dia, dia jenis suka menjerit. suka menjerit Asayah ni maksud yang kuat terak, teriakkan dia ha, Jadi kalau dari segi nama tu orang faham tu macam pelik ya? ha, Tapi yang penting itulah yang beliau dikenali Dan itulah yang kekal dalam memori saya Maka saya namakan juga anak saya Sebagai tanda begitu Permaknalah Insan tersebut dalam hidup saya Pernah uh, masa Dia dia bimbing dulu Sampai ke tahap Kalau saya hantar apa-apa kerja kepada dia Dia bukan macam Arab-Arab yang lain Yang mana kalau kadang-kadang Kita hantar tak ada respon Kadang-kadang balas pun lambat uh, Susah Tapi dia akan cuba untuk nak reply Sebaik mungkin bahkan bila disemak tu dia akan cuba baiki sebaik mungkin dia bukan seperti seorang guru yang kata kau nak belajar kau pandai-pandailah bukan menjindu tetapi dia akan cuba yang mana yang mana dia salah okey dia warnakan warna merah maksud dia apa kalau dia warnakan dia warna hijau apa maksud dia kalau kalau kalau skema macam-macam petanda dia buat supaya uh, kita dapat belajar sesuatu bukan hanya dia kata salah tapi kita tak tahu macam mana kita nak baiki kesalahan kita dia akan bimbing Jadi saya pun bila kita mendapat seorang guru yang sebaik itu Kalau kita sebagai pelajar masih lagi lag Ataupun kita main-main Maka seolah-olah kita dah merugikan diri saya Merugikan diri sendiri So apa yang saya buat, kita cuba bagi yang terbaik Kita bagi yang terbaik Sampailah akhirnya kita nampak jalan tu. Kita dengan segala bantuan yang dibagi Tanpa putus asa Uh, macam ibarat seorang ayah Dia selalu call Tanya macam mana ni Macam mana itu Ini salah ke Ini betul ke Dia ambil berat Dia concern kepada kita Lebih daripada kita concern kepada dia Dan kalau kadang-kadang Kalau seorang murid ni Biasa dia Dia yang uh, Terpaksa nak Banyak kali kena contact sheikh Tetapi Dia pula terbalik Guru pula yang Contact banyak kali anak murid dia Untuk supaya kita kita dapat go through betul Sebab tu bila mana Masyaykh dulu kat sana Dia tahu musyrif saya adalah Syirat Syiah Dia orang mesti akan kata Ni'mal musyrif Ni'mal musyrif Ataupun dia akan kata Anta mahzul Kamu very lucky man Dan uh, Kamu dapat the best Musyrif penyelia yang terbaik Dan uh, itulah hakikatnya yang saya rasa Bila mana kawan-kawan kita Menghadapi penyelia yang bermasalah juga Dia kata Kontakt tak dapat-dapat, mesej tak balas-balas, hantar email tak reply-reply. Macam mana dia nak correct dia punya kesalahan tu. Mengambil masa yang lama. Tapi kita saya kalau hantar bagi, paling lewat malam tu dia akan contact balik. Kalau dia busy ke apa, dia akan contact balik. Dia kata, okey dia dah teliti itu ini, itu ini. Dan dari situ kita belajar sesuatu daripada dia. Seorang yang begitu berdisiplin. Guru yang uh, sangat mementingkan aspek masa. Yang uh, itu something yang kita belajar juga daripada dia 10 minit saya pernah terlambat uh, Untuk nak jumpa dengan dia Sebabkan traffic jam kan? Kalau kita nak kata itu ma'zur ke tak ma'zur Kita pun tak tahu lah. Adakah boleh kita nak bagi excuse ataupun tak Tapi dia kata 10 minit ni Macam-macam dah boleh buat Kalau dah tahu ada jam pagi-pagi ni Dia kata datang lah keluar awal sikit Ha, jadi nasihat tu kata-kata dia tu membekas dekat diri saya membuatkan lepas tu kita rasa macam kita kena disiplin dengan masa ni balik kena kena jaga balik kita pun kata selama ni orang kata Arab yang tak tak tak, tak pentingkan masa ataupun tak ada soal masa tapi ni antara one, of, one in the million kan yang kita boleh jumpa so muhasabah sebagaimana saya anggap macam mana kata Ibn Wahab kepada guru ni Imam Malik yang mana dia kata Taallam tu, aku belajar daripada Imam Malik, daripada guru ke Malik ini, aku belajar daripada dia adab lebih daripada aku belajar tentang hadis. Padahal kalau kita nak kira Imam Malik ini adalah muhadis yang supo pada zaman dia. Siapa tak kenal Imam Malik? Seorang yang kaya dengan bidang hadis. Yang mana majlis dia semua majlis, majlis hadis kebiasaannya. Tetapi bila mana anak murid dia, Ibn Wahab ni sendiri kata bahawa aku belajar daripada Malik ni adab dia akhlak dia Assamth dia lebih banyak daripada hadis. Kita boleh bayangkan betapa tingginya Akhlak dan adab Imam Malik itu sendiri Itulah yang boleh saya umpamakan pada guru saya tersebut Yang menggambarkan betapa pentingnya Peranan guru kepada kita Di saat saya dulu Keadaan yang memerlukan Dia, dia pun bagi kita banyak macam-macam bantuan dia bagi Kitabnya dia bagi Apa sahaja yang kita perlukan dia bagi pernah kadang-kadang dia datang diletakkan sampul dekat saya Pasu bila kita tengok dalam tu ada beberapa ribu ringgit kita pun rasa macam tergamam lah, dia kata dia, dia tak beritahu lah tu daripada diri, dia kata tu daripada someone, dia nak bantu pada soalan belajar jadi seboleh yang mungkin dia cuba bantu kita dengan niat supaya kita tak payah risau kita jangan fikirkan soal duit kita jangan fikirkan perkara lain fokus pada ilmu dari situlah baru kita tergerak. Kita punya minat tu datang. Dan akhirnya Allah tunjukkan jalan tersebut. Dan bukakan jalan tu luas depan mata kita. Dan kita bagi yang terbaik. Sampaikan uh, bila kita dapat guru yang baik. Kalau kita tak manfaatkan dia. Rugi kita. So saya pun cuba bagi yang terbaik. Kita, kita pun jadi semangat. Semangat untuk nak bagi yang terbaik. Buat kerja. Setiap minggu akan ada tugasan. Dan uh, pernah sekali tu masa tu saya pergi ke uh, musim cuti semester. Cuti semester tu dalam masa 2 minggu. Jadi betulah kita pergi hajat kita nak pergi ke Mekah, pergi umrah, umpama itulah untuk nak cuti duduk sana 2 minggu ke apa. Pergi ke sana masalahnya kita bawa laptop. Itu itu problemnya. Jadi bila sampai ke sana tiba-tiba dapat email. Dapat email, mel Sheikh bagi kerja uh, manuskrip, dia bagi beberapa makhthutah manuskrip-manuskrip lebih kurang 5 makhutat yang dia kata ini tugasan untuk semester depan dia kata so saya pun kenapa Sheikh bagi sekarang sekarang ni saya punya kepala dah tak boleh berhenti dah fikir nak kena siapkan benda ni maksudnya kalau kerja saya depan bagi saya depan ok lah kita relax ini time kita cuti tiba-tiba Sheikh hantar kita dah terklik lah dah terbuka benda-benda tu dah tengok apa benda yang Sheikh nak suruh kita buat kita dah tak boleh stop ha, mungkin uh, saya ni jenis yang kena buat kena siapkan juga jadi bila tengok macam tu kita kata habis dah cuti dia habis so akhirnya saya pun duduk buat daripada siang malam buat siang malam tugasan yang sepatutnya untuk 4 bulan next tu lah buat-buat-buat-buat sampai lebih kurang seminggu seminggu dapat siapkan lepas tu saya hantar kepada Syekh ok Syekh sekarang ni saya nak pergi ke Mekah dengan Amal lepas tu dia pun kata dia pun kata ok, okay tak apa. lepas tu tiba-tiba masuk lagi satu email dia kata Kau jangan buka yang ni Ini just Kalau ada masa je Buat untuk semester depan Dia tak kata wajib Dia kata Ni untuk kerja seorang pelajar Yang lain ni Tapi dia kata Kuota kosong lah ni Tak tak ada, tak ada pelajar yang nak buat Dia kata Kalau ada free buat Tak free tak apa Dah dia dah bagi Macam mana kita Kita pula Bukan jenis yang Boleh tangguh-tangguh Buka lah juga Kali ni Dah dah dah dah belajar sikit rentak ni dah, dah tahu sikit So empat hari kita siap Lepas tu hantar balik Sampai Sheikh pun dah kata Dah dah dah aku dah tak nak bagi dah Lepas tu Syekh kata Dah minggu depan, uh, sem depan Kau cuma tolong semakkan uh, Semua ahli kelas punya kerja Syekh kata ni lagi banyak kerja ni Lepas tu Dah lah kelas tu ada Saudi, ada Yaman, ada India Ada Sinigal Lepas Sheikh kata Saya penat Student, -student ni yang saya duduk hantar kat saya Same mistake dia kata sekarang ni apa Kalau ada apa-apa hantar pada ni Hantar pada saya lah Saya pun kata Ya Allah Lagilah pening nak kena baca satu-satu Kita nak kena semak balik kerja kawan-kawan kita Lagi makan masa, berapa orang Tapi itulah antara hubungan saya dengan syif Yang masih lagi kekal dalam memori Dan banyak lagi yang memberi kepada kita inspirasi Yang mana saya belajar daripada syif dua benda penting yang mana benda tersebut bukan berkaitan dengan ilmu. Tetapi saya belajar dengan syekh tentang pertamanya bila mana kita bersama dengan orang yang betul, orang yang tepat. Sama ada guru kita, sahabat kita, maka insyaAllah kita akan mampu mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua juga, bila mana kita menjadi seorang pembimbing, bimbinglah orang-orang di sekeliling kita, rakan-rakan kita, anak-anak murid kita ke apa, bimbinglah dengan cara yang terbaik. Jangan buatkan mereka lari daripada kita. Jangan macam separuh pengajar ni, dia kata aku dulu belajar susah, student aku pun lantak. Dia kena pandai, dia nak belajar, dia belajar dia kena pandai cari sendiri. Dia bukan macam tu. Tapi kita bimbing macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbing sahabat-sahabat dia. Nabi tak tinggalkan. Nabi tak ada kata dia belajar sendiri ke belajar daripada orang sana ke apa dah. Nabi bimbing satu-satu maka kita ambil konsep yang Nabi SAW bagitahu Bashiru bagilah motivate people bagilah gembirakan orang janganlah kita buat orang lari daripada kita itu tugas kita, buat apa kita nak kita nak menjadi seorang da'i, seorang pendakwah tetapi kalau kita buat orang lari daripada kita kita bukan berdakwah, tetapi kita menghalau maka ini antara benda faedah yang terbesar hasil daripada saya berguru dengan guru saya yang mulia ini dan moga-moga uh, uh, Allah bagi petunjuk juga kepada kita semua dan insya Allah kita akan sambung lagi hari ini uh, Muka surat berapa itu kita binti berapa? <coughs> okay, siapa baca? Semina. Oh. Janganlah kamu panggil dengan namanya saja atau mengajukan seperti ucapkan Wahai Syekhul An. Akan kata tetapi katakanlah Wahai Guruku atau Wahai Guru kami. Janganlah menyebut namanya, kerana itu lebih lumbur dalam tatakanmu. Janganlah mengajaknya bicara dengan tak takut atau memanggilnya dari jauh kecil dalam keadaan romrah. Yang pertama sekali, salah satu adab yang disebutkan dalam Matan ini ialah kita jangan uh, panggil guru kita itu dengan nama saja. Contohnya, kata, -kata uh, katakan guru kita contoh Syahmi. Tiba, tiba kita kata kat dia, ya Syahmi. Ataupun kita, Syahmi, Syahmi. Nah, tak boleh. Tapi, kita panggil dengan gelaran yang baik. Wahai guruku, ustazi, syekhi, ataupun perkara-perkara seumpama itu. Dan benda yang perlu diberi di, di perhatian juga dalam bab adab. Misalnya kadang-kadang hari ini dalam Facebook umpamanya. Dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp, dia ada dia ada fungsi untuk kita tag kan. Kalau dalam WhatsApp, dia kita guna yang A apa benda tu? A pusing-pusing tu? Elias. Elias. Apa tu kan? Elias ke Elias? Okey. Uh, kalau dalam Facebook pun ada fungsi tu. So bila mana kadang-kadang bila kita tag kepada guru-guru kita Seeloknya kita jangan lupa untuk tagkan contohnya Ustaz ke Sheikh ke apa-apalah gelaran Sebab bila kita tag tu dia keluar tuan nama Tapi kadang-kadang kita lupa letak gelaran So kat situ benda yang perlu kita ambil perhatian Untuk bab kita muamalah dengan guru kita Maka dalam ni Syekh bagi tahu kita jangan panggil uh, guru kita tu macam member-member kita lah uh, Kita panggil Mat ataupun uh, Bro Uh, so sebenarnya so, itu di luar konteks adab yang sepatutnya kita dengan guru kita walaupun bagaimana rupa dia, walaupun berapa jauh usia dia, ataupun uh, betapa huduhnya dia ke, ataupun betapa macam-macam pun tapi selagi mana dia bergelar guru kita kita perlu jaga adab kita dengan dia dan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh ialah kita jangan uh, ajak dia berbicara dengan, dengan takul khitab Masuk dia kat sini Kalau dalam masa Arab Ta'ul khitab ni Kita guna Damir Kamu-kamu uh, Contoh kalau bahasa kita ni Kita Kalau biasanya kita Entahlah Orang-orang agama ni Dia baik sikit Dia dia, dia tak sebut kamu Gawak ke apa Dia, dia entah-entah kan. Baru nampak Macam Islamik sikit okay, Kalau kata Couple Apa Couple lelaki yang perempuan uh, Dia kalau kata Uhti Uhti fillah Haa uh, dia kata kita punya cinta kejana. Ha, dia guna istilah-istilah Arabic tu. Dia nampak lah is, uh, islamik ha, Jadi dalam bab ni. Ta'ul Khitab. Uh, kalau namasa Arab. Kalau kita macam kita sebut juga pada guru kita. Kita gunakan perkataan antar ke. Uh, kamu ke. Maka kita elakkan. Kita, ini berkaitan dengan kita punya budaya kita. Maka elakkan daripada kita direct. Macam kita nak tanya guru kita tu. Haa. Uh, entara rasa kan apa hukum ni antara boleh tak buat macam ni a jangan sebut macam tu tapi bahasakan diri dengan bahasa yang terbaik yang kita rasa sesuai contohnya kita kata ustaz uh, ustaz rasa macam mana uh, syekh rasa macam mana uh, maulai contohnya kita kata rasa macam mana so benar benda itu adalah merupakan gelaran hormat kita kepada dia dan uh, kita pilihlah yang mana kita rasa yang terbaik yang yang yang the best sebab ada sebahagian guru yang sensitif ada yang dia mengambil kira berat bab, bab tu yang mana kalau dia rasa anak murid dia tu tak kurang sikit beradab pada dia dia akan uh, dia akan rasa yang tak seronok sikit dan dia mungkin uh, tak berapa akan layan lah. Itu pesanan dia dan yang kedua juga uh, pesan bersyik ialah kita jangan uh, panggil guru kita dari jauh M melawang lah. Contohnya kita nampak uh, dia nampak daripada jauh Syih, Syih, Ustaz, Ustaz uh, elakkan daripada tu uh, bagi tahu kat sini kalau kita nampak syekh tu dan kita nak berjumpa dengan dia ataupun kita nak <tuh> nak ada hajat sesuatu pada kita lari pergi kiri melainkan kita jerit kita boleh jerit pada guru kita tu kalau lah kita tengok ada bahaya depan guru kita tu tiba-tiba guru kita tu jalan baca buku ke tengok handphone ke kita nampak ada lubang depan tu kan kereta ke datang kan syekh ha, bolehlah jerit untuk demi keselamatan dia tapi kalau saya saja, maka elakkan daripada benda tu sebab uh, mengikut pandangan Syekh Bakar mengatakan bahawa ianya se sebahagian daripada petanda kurang adab. Dan kemudian antaranya yang lain juga kita dalam bab lain yang selain daripada tu ialah uh, bila mana kita bercakap, berbicara dengan guru kita cuba elakkan daripada kita cakap macam dia macam geng-geng kawan-kawan kita lah, macam tadi kita sebut. Ataupun kita cakap What's up Sheikh uh, what's, up, what's up Ataupun Macam Sheikh Bahasa-bahasa uh, Bahasa-bahasa yang kata Ni lah uh, Nanti saya Gua langgar lu Sheikh uh, Jangan gua, Jangan macam tu lah uh, Itu bukan bahasa kita dengan guru kita Itu bahasa kita dengan kawan-kawan kita Dan uh, uh, Begitu juga Bila mana kita tak setuju Sesuatu perkara dengan guru kita Jangan kita tunjukkan muka yang tidak redha. Jangan kita macam bila guru kita cakap contoh dia orang tanya kepada dia, apa, apa hukum ini ini kan guru kita cakap benda ni haram ke apa kan tiba-tiba muka, muka murid tu pun dia buat macam hmm, ataupun muka macam-macam isyarat yang dia ingkar ataupun dia tak setuju dengan guru tu. So ini sebagai salah satu benda yang yang juga termasuk dalam bab bukan adab. Begitu juga kalaulah seorang murid itu bertanya kepada gurunya jangan macam dia perusah guru dia sampai tanya soalan-soalan pelik ke sebahagian daripada salaf dulu dia dia even dalam bab bab ni dia kata kalau seorang murid tu dia tanya lima maka dia kata faqad halak. Soalnya maksudnya dia dah musnah. Soalan maksudnya macam question. Bukan maksudnya tak boleh kita bertanya kepada guru tu tak? Tetapi bertanya yang dalam bab yang macam ada hidden agenda Ataupun benda yang kurang baik Sebab kadang-kadang bila mana guru kita tu memberi jawapan kepada satu-satu masalah Sometimes dia tidak hadir pada diri dia, memori dia tentang dalil-dalil yang detail Mungkin juga dia tak berapa ingat apa secara detail tu di mana Tapi dia tahu khulasahnya, dia tahu apa jawapannya So, tapi murid ni kadang-kadang pun uh, syekh uh, apa hukum uh, kita kita buat macam cincin ni syekh tu cakap uh, okey hukum ni adalah uh, wajib kita kena buat itu dan ni uh, dalil dia apa syekh uh, kita uh, syekh tu pun um, jap dalil dia apa bila dia dah sebut hikmatan dia syekh siapa siapa yang riwayat tu uh, dia mula tanya bila syekh baca ayat Quran uh, dia pun uh, syekh uh, surah uh, apa surah apa tu syekh uh, kita syekh tu pun kejap kadang dia tak ingat nombor surah tapi dia tahu benda tu ayat-ayat ayat nombor apa cik? Ha, itu over lah bagi tahap pelajar kalau dia nak tahu detail muka surat, surah tu dia boleh google lah cari maksudnya benda tu tak tak perlu sampai dia nak merumitkan ni muka surat apa cik? Doktor Zakin naik kan boleh ingat? takkan guru tak boleh ingat ha, itu, itu masalah lah bila mana murid tu dah sampai ke tahap tu So ini antara benda yang perlu kita jaga Ketika kita ber, bersama Ataupun berbicara dengan guru kita sama. Di hadap api disebutkan Allah Dan dari tadi yang menunjukkan etika Terhadap sebuah kebaikan bagi seluruh manusia Muhammad Sallallahu SAW Assalamualaikum Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagai panggilan Sebahagian kamu Uh, ini berdasarkan kepada ayat Allah la taj'aludua ar-rasul bainakum ka duaa ibadikum ba'dah iaitu ayat ini berkaitan yang Allah mengatakan bahawa kita jangan samakan antara panggilan rasul iaitu dipetik daripada konteks ayat ni kerana Rasulullah SAW adalah guru kepada para sahabat ketika itu muallim kepada mereka jadi Allah menegah daripada sahabat untuk nak berlaku kurang adab kepada kepada rasul iaitu bila mana kita samakan ha, maksud ayat ni boleh jadi kepada beberapa konteks yang pertamanya sama ada uh, dia berbalik kepada maf'ul ataupun iaitu berbalik kepada rasul itu sendiri adakah maksudnya jangan kamu jangan sampai kamu samakan apa yang rasul panggil seru kamu itu sama dengan orang lain panggil macam contoh kalau kita, ayah kita, um, adik-beradik kita, kalau disuruh kita buat sesuatu, dia panggil kita, mungkinlah kita tak jawab pun tak apa. Ataupun kita malas nak jawab, tak apa. Tetapi bila mana Nabi sendiri arah kita sesuatu, Nabi suruh kita sesuatu, panggil kita ke sahut. Kita terima. Bukan sekadar kita sahut, tapi kita amalkan apa yang Nabi SAW sebut. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Abi Hurairah, uh, riwayat Muslim, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُهُ wa amartukum bihi fatu minhu mastata'tum apa benda yang aku tegah kamu berhenti jangan buat tetapi kalau apa benda yang aku suruh buat sekadar mana yang kamu mampu so itulah apa, macam mana kita deal dengan nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah penting begitu juga antara makna ayat ini ialah kita jangan samakan kita boleh panggil nabi itu macam mana kita panggil orang lain ini dalam bab yang kita sebut tadi dalam konteks kita jangan panggil guru kita dengan nama dia Jangan kita panggil Nabi SAW dengan Ya Muhammad Itu orang-orang macam orang-orang Yahudi Orang-orang Munafiq ha, Dia panggil macam itu Ya Abul Qasim Ya itu Dia bukan panggilan Nabi Para sahabat dia akan panggil Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Wahai Rasulullah Wahai Nabi Allah Satu panggilan gelaran yang cukup mulia Itu antara pemahaman daripada ayat ini Yang kita boleh dapat istifadah Begitu juga dalam uh, maksud yang ketiga daripada hadis ini yang disebutkan uh, Ibn Jarir al-Tabari uh, yang disandarkan kepada Ibn Abbas walaupun uh, pada sanadnya penuh dengan masalah-masalah perawihnya sanad wahiyah tetapi apa yang disebutkan ini ialah jangan sampai dinisbah kepada Ibn Abbas bahawa maksud dia jangan kita buatkan Nabi SAW akan doakan kepada kita something yang buruk Maksudnya, kita jangan buat kelakuan yang membuatkan akhirnya Nabi murka. Dan kemudian didoakan kita something yang tak baik. Walaupun uh, dari segi kesahihan sanat dia ada problem, tetapi ini adalah pandangan yang ditarjihkan oleh Ibnu Jarir dalam mentafsirkan ayat ini. Dan uh, begitu juga lah kita dengan guru kita. Janganlah sampai kita tahap, kita membuatkan dia murka, kita buatkan dia sampai marah kepada kita mengutuk kita mungkin itu jadi sebahagian daripada doa dia yang akan efek kepada keberkatan ilmu yang kita belajar daripada dia Fabbak sebagaimana tidak yang kamu berkata kepada bapa yang memiliki hubungan kekeluaran, kekeluarangan wahai bulan atau wahai bapa kumpulan maka tidak elok pun kamu berkata kepada kumpulan Sheikh nak bagi tahu kat sini semacam mana kita tak gelar ayah kita ni kalau ayah saya nama dia Jamilin. Tak adahlah saya kata Jamilin. Jo makan? Ah ha, tak adahlah macam tu. So itu benda yang tak tak mulia dan tak molek. So dia nak umpama bapak ni adalah bapak sedarah sedaging yang kita. Dan guru kita ni pula adalah bapa kita dari sudut ilmu. Orang yang membimbing kita, orang yang membesarkan ilmu kita Maka kita perlu buat amalah dengan guru kita Macam mana kita buat amalah dengan Ibu bapa kita Kalau dah ibu, ayah kita buat salah Adakah wajar untuk kita nak belasah dia Ataupun kita naik suara pada dia Ataupun kita um, buatkan dia murka Tak wajar kan Sebab itu Allah, dan, Allah dah sebut dalam Quran وَإِنْ جَاهَدَا كَعَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا wasahibuhuma fid dunya ma'rufa ini satu kaedah yang penting untuk macam mana kita bermuamalah dengan orang yang sepatutnya mendapat kedudukan yang tinggi dalam ayat ini Allah kata kalaulah mak ayah kita paksa kita buat something maksiat yang terbesar which is syirik yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari antara apabila mana ditanya apa dzam azam apa benda dosa yang paling besar dia sebut antara aku kepada walidain al-isyriku al al-ishraku billah, al billah wa uququl walidain ishraku billah maksudnya mensyirikkan Allah adalah sebenarnya dosa besar seiring dengan derhaka kepada ibu apa jadi itu pun walaupun dia memaksa kita buat dosa yang paling besar tetapi bukan bermakna kita boleh berderhaka dia bukan bermakna kita boleh tiba di depan-depan ataupun kita boleh ganyang dia, malukan dia, aibkan dia, tak boleh. Tetapi Allah hanya kata falatutiu ma. Janganlah ikut mereka itu dalam perkara-perkara yang salah tersebut. Tetapi jangan dilupakan wasahib huma fid dunya ma'rufa. Tetaplah, kekallah bersahabat baik dengan mereka, dampingilah mereka, layanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Begitu juga guru kita. Kadang-kadang guru kita ni pun manusia biasa yang tak maksum yang ada kesilapan yang ada masalah dia ada aib dia tetapi bila mana kita berhadapan dengan guru kita yang buat salah jangan kita pula bantai dia kemudian kita petik kata tengok Imam Syafi'i pun kritik Imam Malik tapi tak tengok macam mana Imam Syafi'i menjaga adab dia di hadapan Malik dan uh, yang tadi kita dah nukilkan even dengan berhadapan dengan Imam Malik dia nak belik satu lain lembaran pun dia, dia tak berani slow-slow je dia buka tetapi dalam bab ilmu, bila mana dia ber, uh, be, membetulkan ataupun uh, membetulkan satu pandangan-pandangan, dia rasakan mungkin silap daripada guru dia. Ada adab dia. Bukan kita terus kita terus bam, uh, fulan uh, mubtadid, guru aku. Saya pernah belajar dengan dia dulu, tapi sekarang saya dah tak nak belajar dengan dia. Uh, itu bukan benda yang wajar kita nak buat sebagai seorang penuntut ilmu. Guru kita kadang-kadang ada ijtihad dia. Dia usaha dia. Dia buat dengan berdasarkan kapasiti ilmu yang dia ada tetapi natijah yang dia sampai itu mungkin berbeza dengan apa yang kita pegang ataupun apa yang kita lihat tidak bermakna dia silap boleh jadi dalam konteks tersebut siapa yang beristihat dia benar dia dapat dua pahala Sape yang, yang tak silap ataupun yang tak betul dia dapat satu pahala kerana dia dah beristihat dengan ruang ilmu yang mereka miliki kerana itu para ulama' berbeza tetapi itu tak menjadikan melayakkan diri kita untuk berlaku kurang adab kepada guru kita tetap kita dampingi guru kita dengan baik bersahabat dengan dia dengan baik berkata dengan mereka dengan baik sebagaimana kita menjaga maruah ibu bapa kita Habib. selalu menghormati majlis memperlihatkan dengan antusias terhadap pelajaran dan mengambil faidah darinya antusias maksudnya kesemangat ke, apa, seronok kan uh, maksudnya bila mana kita belajar dengan guru tu pula kita kena tunjukkan kita ni is uh, very excited dan semangat, janganlah bila mana kita belajar dengan guru kita tu kita pun belajar sambil korek hidung je, ataupun uh, nguak-nguak uh, usan lah, ataupun macam-macam uh, benda yang kita buat macam terlentuk-lentuk ke apa seolah macam kita bosan tapi kat sini bagi tahu buat itu sama sebahagian ulama dia sebutkan jangan kamu mengajar kepada murid-murid kamu melainkan dalam keadaan mereka yang bersemangat untuk nak minta sebab takut kita kita habiskan masa yang banyak tapi faedah dia kurang so benda ni kena jaga, tapi kadang-kadang benda tu happen, menguap benda yang kita tak boleh nak elak kan tetapi sebab benda tu kita dalam keadaan yang badan yang lembap mungkin baru makan so bila nak menguap jangan nanti tiba-tiba menguap depan syekh <tuh> <tuh> <tuh> tapi cuba even nabi sendiri kata fal yakzim mastata <tuh> cuba untuk nak tahan mulut di semampu yang mungkinlah jangan <tuh> macam tunjuk yang dia, dia menguap kan kadang, kadang saya pun kadang, kadang nak menguap juga kadang, -kadang depan guru-guru kita kan sebab tak semua guru kita yang sama ada yang dia mengajar kita itu eh, nasi dia sama je yang diharamkan itu macam, macam, tu, macam tu gaya dia Kita pun macam Okay Sekejap So sometimes Bila berterusan lama macam tu Kita pun kadang, -kadang nak menguak Tapi jangan kita tunjuk menguak buat dia So kadang, kadang kita pun buat macam Tutup mulut sikit Menguak Tapi mata kita beraya kan? Dia menguak mesti Beraya punya Sebab mata tu ni lah Tapi takpelah Time-time kita menguak Teripandang kita pula kan Jadi oh, so, Benda macam tu kita kena jaga Sebab Kadang-kadang syekh ni, dia dia, dia dia perhati kita. Dia tahu mana yang yang ni. Kadang-kadang benda ni semua bagi efek dekat syekh tu sendiri. Kalau seorang tak apa. Kalau ramai yang macam tu. Sebab nguak ni biasanya seorang start sebelah-sebelah. Kan? Dia biasanya pelik nguak ni. Seorang pelik. Bila time kita nguak, orang depan kita nguak juga. Ha, dia macam ada something yang berjangkit sikit. Ha, jadi itu uh, kita kena hati-hati. Jangan kita tunjukkan. Uh, perasaan macam tu Tapi kita tunjukkan bahawa Kita seolah-olah berada di taman-taman syurga Yang kita happy Yang Nabi SAW sebut dalam hadis hadithi Nabi kata Jannah, Iaitu taman-taman syurga ni adalah Halakah-halakah zikir Iaitu halakah yang mana kita memperingati Allah Dan tak dinafikan lagi majlis-majlis ilmu sebegini Adalah benda yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Maka kita termasuk dalam Kebun-kebun taman-taman syurga. Yang mana tak sewajarnya kita menunjukkan perasaan yang bosan ataupun tak. Tahan. Aiman. <laughs> <laughs> okay. Sebab kadang-kadang macam Arab. Kadang-kadang Arab ni dia bawa siwak. So, bila mana dia dah, dia dah boring ke apa benda, dia mula start. Ah, dia buat macam tu depan syih. Tengah belajar. So, itu something yang uh, kurang adab yang perlu kita bagi perhatian. Bacalah kitab uh, Ibnu Jama'ah Kitab terkirah dia Banyak faedah-faedah Yang penting bagi kita sebagai Penuntut ilmu Sambung Jika nampak di matamu syas Melakukan kesalahan Atau kekeliruan Maka janganlah hal itu Menjatuhkan hilangnya di matamu Kerana hal itu Menjadi sebab kamu terhalang untuk Mendapatkan ilmunya Dan siapakah gerangan yang Bisa selamat dari kesalahan Hmm kadang-kadang guru kita tersalah kat depan maybe sebagai manusia tak lekang daripada kelemahan macam-macam dari sudut kelemahan yang ada kesilapan tu macam mana? adakah wajar seorang murid tu tegur guru dia ataupun tak? Okey. kalau kata yes perlu dia ditegur supaya kesilapan tersebut tidak berpanjangan ataupun boleh dibetulkan tetapi kena tengok seorang penonton ilmu kena raikan kerana sebab sekarang ni kita sebahagian penuntut ilmu kita ni terlampau gairah dia jenis macam lalat lah. asal ada je sikit luka ada sikit bau busuk tu zok laju datang daripada seribu kebaikan seribu kebenaran yang dia ada satu kesalahan tu seolah-olah meruntuhkan semua kebaikan yang dia ada macam-macam kesalahan yang ada kadang-kadang kadang-kadang boleh tersasul kadang-kadang dia tercakap sesuatu yang dia tak maksudkan pun boleh jadi Ataupun sebab nak bercakap ni Something yang bukan mudah Kadang-kadang dia nak cakap benda lain Orang faham benda lain Susun atuk ayat dia lain Jadi orang ingat dia cakap macam ni Tapi maksud dia dia lain Sebab kefasihan ni something yang berbeza Dan anugerah daripada Allah Azza Wajalla. Jadi kadang-kadang juga Kita juga sebagai uh, Bukan madatang in bahasa Arab So sometimes bila mana kita sebut hadis Kita sebut hadis Nabi SAW Kadang-kadang dia, dia ada sikit-sikit celaru kalau kita menulis tu kita tahu Sebab kita ada time untuk nak untuk nak berfikir dan berhati-hati Tapi kadang-kadang bila kita tercakap tu Kadang-kadang mungkin ada silap sikit Terke depan sikit, terke belakang sikit Ataupun tersilap ter, ter, ter, tersebut baris yang salah Walaupun kita tahu dia salah Tapi kadang-kadang bila, bila cakap tu dia, dia tersasur Dia lah keluar So kadang-kadang ada orang Okay, dia menanti Correct uh, This is the time Dia nak betulkan sub so, pam dia dia dia, dia terus uh, sama ada depan-depan diterui uh, bidas cover sebab setiap orang ni dia ada dia punya himmah dia dia ada dia punya kecenderungan minat dia yang tersendiri orang yang mana dalam bidang fikah misalnya kalau guru dia tu tersilap punya bab sikit bab yang dia rasa bab-bab hukum Hakam bab-bab fik ni tersalah zab dia laju je bidas kalau orang ni kecenderungan ni pada hadis Ni tersilap sikit dia sebuah hadis. Pam Kena juga belasah Kalau orang tu kecinungan ni dalam bahasa Guru dia tersilap sikit Dia sebut baris Zup Haa ni tak kemah lagi ilmu alat Kata begitu Tapi kadang-kadang Dia tahu Tapi bila bercakap ni biasalah Salah Orang Arab sendiri Even masyarakat sendiri Kadang-kadang bila sebut Bila bercakap Dia belasah aja cakap yang mana dia dah biasa Even kadang-kadang Dia sebut baris atas bawah Yang tu pun Bagi ni percakapan Mahfum kalah. Tetapi kalau kita suruh dia dia, dia cakap dengan teliti, dia tahu. Cuma kadang-kadang mulut ni laju. Mulut ni laju daripada kita punya tangan. So, benda-benda ni sama ada kita nak teguh. Now ataupun tak. Macam kita dalam majlis ni. Tiba-tiba saya tersalah. Uh, misalnya saya salah sebut hadis. Kemudian orang kat sini ada yang tahu saya salah. Nak teguh ataupun tak. Kita tengok situasi. Kalaulah dalam situasi macam ni yang penuh dengan kamera jadi kita tahu bila kita tersalah maybe kesalahan tersebut akan disebar luaskan. and then akan ada pihak yang tak suka orang kita sap laju dia akan cut lepas tu dia kata tengok ni ha, dia dah dia dah cakap something yang salah probably kita boleh tersalah biasa tapi tu boleh dijadikan senjata musuh yang membahayalah. lah so itulah kalau siapa yang kenal macamnya Dr. Zakir Naik dia sangat dia sangat detail dalam bab ni dia akan dia bila mana dia bicarakan kat pentas dia akan ada orang-orang yang cek dia punya cakap ni penasihat dari hadis ni syariahnya ini, ini ini banyak dan betul kan kalaulah kalaulah ada salah kat bab tu silap sebab dia tak mau ada single mistake nanti bila mana disebarkan musuh-musuh Islam laju je akan tiba dia nanti Ha, jadi kalau boleh kita nak kurangkan bab tu. So kalau ada kesilapan yang yang boleh disebar luahkan maka kita tegur supaya benda boleh dibetulkan tetapi teguran tu mesti dengan cara yang betul. Janganlah murid tu, "Syekh, tak tahu ke hadis tu salah baca tu?" Ah ha, tak leh kan kan macam tu. Ha, tegur dengan adab ha, kita minta Syekh, "Ha saya pernah baca hadis ni." Dulu saya rasa ni lah, tapi tapi saya, saya pun tak sure betul tak, yang mana satu betul kita kita tanya dengan adab nada itu nasi kita tu pun kita kena pandai, bukannya kita pakai kita pakai belasah dia tu yang saya bagi tahu ada satu kisah yang disebut oleh Ibnul Arabi dalam kitab dia Ahkamul Quran dia bagi tahu dia tentang kisah yang disampaikan kepada dia oleh Muhammad bin Al Qasim Al Uthmani, tak salah saya yang mana Muhammad bin uh, Muhammad bin Qasim ni bagitau satu hari aku sampai di Fustat uh, Fustat iaitu satu wilayah di Mesir. Bila sampai di sana aku nak hadiri satu majlis guru aku yang dipanggil sebagai Abdul fadl Al-Jawhari. Jadi bila sampai dekat masjid tu penuh orang. Dia guru yang famous, yang bagus. So bila dia sampai kat situ yang pertama sekali dia duduk-duduk dia dengar syekh tu bagi tahu dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi dulu pernah mentalakkan istrinya Pernah ilak Ilak dia pernah menja, berjanji Untuk menjauhkan diri daripada isteri dia Pernah juga menziharkan isteri dia Ok Tapi Dia tahu Oh guru dia ada tersalah Walaupun dia Dia, dia, dia ni very young Okey, Tapi adab dia Yang sangat mengagumkan Ibnul Arabi Ialah Bila mana sampai habis majlis tu Dia cuba ikut syekh tu balik Tetapi orang ramai orang ramai follow ikut tanya-tanya Syekh. Sampai ke rumah Syekh, orang masih ikut lagi. Dia tunggu lagi kat situ. Ditunggu, dia tak adalah macam nak uh, nak nak masuk-masuk tu. Sampailah Syekh tu nak perasan enggak dia. Dia nampak, "Eh, uh, kamu nampak macam uh, tak biasa nampak orang luar. Macam kamu daripada luar ke?" Dia kata, "Yes. Kamu ada something nak cakap." So Syekh tu nampak dia mungkin menyimpan hasrat nak cakap. Dia kata, "Kalau nak cakap sesuatu ada benda nak cakap." Nak, tapi between me and you maksudnya antara kita jelah sebab dia tak maulah aib dengan syekh tu pula depan orang so syekh kata Okay, afriju lahu afriju lahu maksud dia kata Okay, semua minta um, bagi ruang sikit bagi dia bersendirian ni so akhirnya muhammad bin qasim ni duduk dia pun cakap syekh adab nak tengok uh, syekh tadi kamu cakap bahawa uh, nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalakkan isrinya sadaq kamu betul Nabi SAW pernah menjauhi isteri Yes, betul Dia sebut benda-benda yang baik dulu Benda yang betul dulu uh, Tapi at the end dia cakap uh, Guru, uh, kamu cakap uh, Nabi SAW pernah menziharkan Isteri dia uh, Ini tak betul Yang ini saya tak setuju Disebabkan Allah dah kata Mungkaram minal qawli wa Zihar ni adalah sebahagian kata yang mungkak yang for sure jauh daripada Nabi yang sepatutnya yang layak bagi seorang Nabi bila dia explain macam tu dengan cara yang baik guru tersebut pun oh, main sini dia datang, dia peluk budak tu dia cium kepala dia ibu min dia kata ok, aku bertawabat daripada silap aku yang tadi diterima disebabkan adab murid tersebut sampai kan esok harinya Uh, bila mana uh, Al-Uthman ni tadi pun nak pergi ke masjid tersebut Dia, dia nak datang cepat Tapi dia tak sangka guru itu lagi cepat Dia sampai sampai orang dah penuh Masjid tu Syekh tu pun dah sampai Dah duduk kat mimbar Tapi bila dia masuk ke dalam pintu tu Guru dia tu nampak daripada jauh Guru dia palasan, Dia pun panggil Sebelum tu dia kata Ta'al marhaban muallimi dia boleh panggil kepada uh, budak tadi tu Dia kata Welcome guru aku ba Bayangkan dia, dia dia dia hormat dekat budak tu Dia sayang Sebab dia tahu budak ni ada something yang Mizah dari segi akhlak Dari segi ilmu So di, uh, yang Uthman ni, ni cerita Ni adalah kisah yang dia rasa bangga Dan dia, dia ceritakan pada Ibn Arab ni banyak kali Sampaikan dia dia kata Semua orang tengok macam tu lah. eh, Siapa tu? Orang tengok lah. Dia kata Fata tawalatil a'naq buat tengkuk-tengkuk semua jadi panjang sebab so, maknanya orang dok dok dok julu-jululah nak tengok. Sampai kan dia kata disuruh muallim itu datang. Jadi orang padat dia nak nak lalu pun tak tak bagi laluan. Majlis ilmu zaman ulama dulu bukan macam sekarang. Zaman, majlis ilmu ulama dulu semua duduk ni macam kita tawaf dulu. Ha, dia kata sampai ke tahap akhirnya Orang dah tak boleh nak bagi laluan, Orang angkat dia Macam yang orang tengok konsep-konsep tu kan ha, ha, So orang angkat dia Dia kata aku pun malu Aku jadi malu Sampai kan aku tutup Dan aku tak tahu aku dah pergi ke mana Orang bawa Dia tarik dia tolak angkat macam tu kan Sampailah aku didudukkan depan syekh tu Syekh tu pun kata Ini adalah guru aku Semalam ketika mana aku cakap tentang masalah ini, ini, ini, ini ini, Kamu semua tak ada siapa yang Faqih amin Tak ada siapa yang perasan benda tu Dan tak ada siapa yang teguh aku Tapi budak ini, Dia datang ikut aku sampai ke rumah Dia pun cerita satu persatu kisah Dan dia betulkan aku Penerimaan guru bila mana Dia dengan cara baik uh, Itu yang kata sikap yang masya Allah yang Benda yang kita perlu ikut kisah daripada ulama ni Bukan Kadang-kadang kita bump Kita tibai daripada depan, depan Zaman sekarang ni Cara tibai dia lain-lain Kadang-kadang daripada komen Facebook tu Boleh jadi juga Instead of kita kadang-kadang PM dia Kita lagi suka Mup komen kat situ Kadang-kadang niat berbeza Ada kerana kita memang Nak hentam dia Ada kerana niat Kerana kita juga Nak tunjuk power Bayangkan kita boleh Rot ulama-ulama besar kan Feel itu. Oh kita Bayangkan tiba-tiba lah Katakan Sheikh Bin Baz Ada Facebook fitiba dicakap apa-apa kita pun syekh salah ni kita pun ketua kita boleh betulkan syekh bin bas. perasaan ni tu macam mana? Ha, ini ini yang semua adalah talbis iblis. Yang mana uh, syaitan selalu bisikkan kepada kita dikonfusekan kita antara kita nak bagi nasihat lillah ataupun kita nak bagi nasihat untuk diri kita untuk kepentingan dan hati kita sendiri. So benar-benar ni benda yang Uh, perlu kita jaga kita perlu beri perhatian terutama dalam bab kita nak menegur guru kita tersebut. Ah uh, okey sambung. Hati-hati dengan diri yang membuat jijimu seperti apa yang disebut dengan berprasara dalam erti memuji syeks atas kemampuan ilmiahnya dan ketahanan hmm. masuk dia kat sini Jangan pula kita nak test-test guru kita tu uh, Maksudnya kita datang Kita sengaja nak bagi soalan provokasi Soalan yang nak menguji syekh kita tu Nak bagi tekanan kat dia Bukankah kita selalu ada benda-benda macam tu Kita sengaja datang Kita nak tanya soalan-soalan susah kat dia Pastu kalau syekh tu tak boleh jawab, ha, Dia Dini tak cerdik Ataupun Dini, ni Kan dah kata ingat dia hebat sangat ha, Itu ada dan uh, mungkin orang cakap Eh tak tak tak Kan dulu Ulama'-ulama' dulu Syu'bah bin Hajjah Yahya bin Ma'in Pun kan dia Dia dia, dia uji guru-guru dia kan ha, Tapi kita kena bezakan Yang pertama Soalan yang untuk Nak siyanatan liddin Untuk kita nak jaga agama kita Yang keduanya Sama ada kita nak Tatabu' asaratil ulama' Sama ada kita nak me Mencari-cari aib Ulama' ataupun aib seseorang Yang ini tak boleh Yang ini haram untuk kita nak buat Kita nak malukan dia, kita nak aibkan dia Sebagai contoh, orang tu nak jatuhkan Katakan, dia hadir ke majlis Dr. Zakir Naim Dia tahu Dr. Zakir Naik mungkin pakar perbandingan Tetapi kemungkinan Dia ada uh, dalam bab-bab lain yang, di, yang dia mungkin tak se, se, se, se, setinggi ilmu dia dalam bab-bab perbandingan So dia pun bagi soalan Tuzakir naik, uh, bilakah Malaysia merdeka? Soalan-soalan uh, macam -soalan itu, -soalan, dia pun mesti tak boleh jawab. Uh, jadi, benda-benda so, so, macam ni yang perlu kita jaga. Jangan kita bagi soalan-soalan ni, kita tahu memang dia tak boleh jawab. Manusia ni, hanya Allah yang tahu everything. Manusia ni tak semua benda yang dia tahu. Para ulama' dulu, bila mana dia test sam guru dia, dia ada masalahan yang besar. Nak menjaga hadis Nabi, nak menjaga agama ini nak nak nak pastikan bahawa hadis yang disampaikan guru dia tu betul sebab ini berkaitan dengan kalam nabawi yang yang ada maslahat-maslahat di antara sendiri sebab itu macam contohnya Yahya bin Ma'in uh, Yahya bin Ma'in dia dia kawan seguru dengan Ahmad bin Hanbal kecuali karakter Ahmad bin Hanbal ni dia lebih warak dia lebih uh, beradab dia lebih baik Yahya bin Ma'in ini jenis yang selamba badak jenis yang uh, kata apa di DBS ki ah bahasa kelantan tu dok. Jadi uh, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi salah seorang kawan-kawan dia juga ni. Dia kata tiga sekawan ni ulama-ulama hebat tiga orang yang kemudian ni masa dia, dia masih belajar lagi. Dia kata Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi kata, satu hari kami bertiga ni menunggu kedatangan uh, guru dia Abu Nu'aim. Abu Nu'aim siapa dia Abu Nu'aim? Al-Fadhl bin Nu'aim, Adaman Abu Nu'aim al-Asbahani. Wish what? Al-Fadhil bin Dukay. sebab sebab uh, Abu Nu'aim dia ada dua ulama' yang famous dalam bidang hadis yang nama dia sama Abu Nu'aim satu Abu Nu'aim Al-Asbahani itu meninggal tahun 430 hijrah which is selepas daripada zaman Ibn Ma'in yang meninggal tahun 233 hijrah so itu bukan Abu Nu'aim dimaksudkan ini Abu Nu'aim yang terkenal yang kitab bi'ahil iaitu awliya kitab dia uh, Tarikh Asbahan Mu'jamul Sahaba dan pelbagai kitab yang lain lagi ini Abu Nuaim ini tetapi guru kepada Ibn Main adalah Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain yang meninggal pada tahun 219 Hijrah. Ini adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis yang mana Yahya bin Main sendiri kata maraitu ahadan asbath min Abi Nuaim dan Affal. Dia kata aku tak pernah melihat guru aku yang lebih asbat yang lebih macam kata apa? mantaplah daripada Abu Nu'aim ni dan Affan bin Muslim as jadi, itu pujian Ibn Ma'in sendiri kepada Abu Nu'aim dan kemudian Ahmad, Imam Ahmad juga puji guru di Abu Nu'aim dia kata, guru-guru aku ni Abu Nu'aim ni, aku tengok yang paling power sekali, bab-bab Rijalul hadis, bab-bab Syuyuk, bab-bab Ansar Perawi, bab-bab Nasar-Nasar Perawi ni semua dia terang tapi aku melihat, Wakil bin Al Jarrah guru dia lain yang meninggal tahun 197 Hijrahan adalah oh, lebih faqih maksudnya mungkin lebih fiqh lah lagi power sikit dalam bidang tu tapi Abu Nuaim guru yang besar yang dahsyat dalam bidang hadis Said Ibnu Ma'in ni dia nak testing mungkin dia nak tengok adakah Abu Nuaim ni ingatan dia dah lupa ataupun tak ah ha, dia nak jaga hadis ni dia punya dia nak jaga hadis nabi dia nak pastikan tak tersalah jadi di sebelum guru dia datang diaong bertiga, dia bertiga ni komplot Okay now Uh, uh, kita ambil 30 hadis je lagi kita nak baca ni sebab dia syekh akan duduk dan murid dia akan bacakan dia kata okey kita ambil 30 hadis setiap 10 hadis kita masukkan satu hadis yang bukan Abu Nuain punya baca lagi 10 satu lagi hadis yang bukan guru dia punya kita tengok dia perasan tak kalau dia tak perasan maksudnya dia dah start lupa ingatan dia dah tak berapa power ahmad kata don't do that Nah, aliga Jangan buat. Ahmad ni dia punya perasaan warak dia tu lebih, dia lebih beradab. Dia kata tak tak yalah macam tu. Jadi Ahmad bin Mansur ni jenis yang i follow je, jenis yang disebabkan dia muda lagi. Kemudian Abu Nuain pun masuk. Jadi dia pun duduk macam di di, di tempat pentas macam ni. Dia pun duduk kebiasaannya dalam majlis dia tiga orang tiga orang tu adalah murid favorite dia lah sebab tu yang paling power dia biasanya akan dudukkan Ahmad bin Hambal belah kanan dia Yahya bin Ma'in sebelah kiri dia dan Ahmad bin Mansur al ramadi depan dia jadi Ibn Ma'in jadi tukang baca hari dia pun baca-baca uh, dia sebab dia ulama dulu ni power power ni, dia tak dia tak tengok kitab Abu Nu'aim ni dia dengar aja macam uh, disebutkan Ishaq bin Rahuya Ishaq bin Rahuya guru kepada Imam Bukhari meninggal tahun uh, 238 Hijrah dia kata dia kata apa? Aku ingat hadis-hadis Nabi SAW ni Dengan jalan-jalan ni semua ni Lebih 70 ribu hadis macam depan mata aku Some Riwayat sebut 100 ribu hadis Kemudian murid di Dawud Al-Khaffaf Dia bagi tahu memang betul Kami dah belajar dengan 11 ribu hadis yang dibaca kepada kami ni Tak ada satu pun dia tengok kitab Semua hadis tu dalam kepala ni Itu guru kepada Imam Bukhari Yang kemudian bila mana Dibagitahu kepada Imam Bukhari Kehebatan Ishak bin Rahweh ni, dia pun awak tak ajak Minhadah. Bukhari boleh cakap, kamu rasa pelik ke? Sebab zaman ni, ada orang yang boleh hafal 200 ribu hadis seolah-olah depan mata ni. Dia nak cakap, dia lah tu. Maksudnya dia lagi power. Tapi dia dia dia, dia, dia, tak, dia tak mention macam tu lah. Tapi orang yang tanya tu faham lah. Okay, I understand. <laughs> ha, then Itu ulama dulu punya hebat. Jadi Abu Nuaim ni dia duduk. Jadi bila diduduk tu, Yahya bin Ma'in baca kan sepuluh hadis. Baca 10 hadis, tiba-tiba habis 10 hadis, pang dimasukkan satu hadis yang bukan Abi Noaim, yang mirip-mirip tapi bukan. Abi Noaim memula kata, ni bukan hadis aku, Idrib ribalah. Maksudnya pangkah, maksudnya ni, ni tak betul hadis aku, buang. Maksud okey, dia membaca hadis ke sebelah, dua belah, tiga belah, sampai kedua puluh, perak dimasukkan lagi uh, another hadis kemudian ni Abu Nuaim pun ni bukan hadith aku Idrib Ali dia baca lagi 10 sampai ke hadis ke 8 habis 30 dimasukkan lagi satu hadis Abu Nuaim ni perasan ini dia nak kenakan aku ni jadi dia pun marah dia pun pandang kepada Ahmad bin Hanbal Amma Hadha dia ni dia jenis dia ni dini lebih warak daripada nak buat benda-benda ni. Maksudnya dia, dia tahu Ahmad ni memang juruslah. Tak, tak tak tak tak tak akan buat tergamak nak buat macam tu. Amma hadah. Dia kata yang ni pula Ahmad bin Ar Mansur Ar-Ramadi ni dia ni dia tak berani nak buat benda, -benda ni. Sebab dia jenis yang mungkin lentoi sikit ke apa. Dia kata ni tak berani nak buat. Tapi yang buat ni, ha. Pam, disepak. Dia disepak. Ibn Ma'in terjatuh terjatuh sampai, pedat, uh, sampai ke pentau so dia marah dia bangun so dia, dia, dia tak continue kelah dia Ahmad bin Hanbar pun pergi ke, datang ke Ibn Ma'in ha kan aku dah cakap jangan <laughs> buat tapi Ibn Ma'in ni dia dia, dia, dia, dia dia macam ni sikit dia kata aku dapat tenangan tu kick dia tu lagi best aku rasakan sebab aku jaya buktikan ke orang lah bahawa Abun no Ahmi indeed is seorang guru yang hebat Ha, itu dia, dia, dia punya enjoy Perasaan dia semacam sikit dua. Ha, Jadi ini antara ma, Macam mana uh, Para ulama' dulu pun Tak suka bila mana Siapa guru yang suka kena uji kan ha, Jadi kadang-kadang orang tu boleh perasan, ni Soalan ni macam nak kena dengan aku ha, Ada soalan yang kita tahu dijujur ikhlas nak tanya ha, Itu benar-benar yang perlu kita raihkan Benda yang tak berkaitan Bersangkupan dengan agama kita Kepentingan hadis Nabi Kepentingan ketulinan agama ni kita jangan Uh, mengaibkan guru kita di, di Mata awam lah Sebaiknya kita tegur dengan cara lain Secara peribadi, cara yang boleh Maybe memberi kesan yang lebih Kepada dia Baca lagi ke? Hmm. Okay, last Jika kamu merasa harus berpindah kepada guru yang lain Maka kami tak ada izin Untuk itu, kerana yang demikian Tapi menjaga kurang mata tapi dimasukkan nanti dalam pencitaan dan pengasi saya kepada. Hmm. Kalaulah ada majlis ilmu yang mana kita tak boleh hadir sebab kita nak try pergi ke majlis ilmu yang lain. ini salah satu situasi. Kalau macam di Masjidil Nabawi dulu, ada murid-murid yang memang konsisten dengan Syekh Abdul Muhsin Baad. Seorang muhaddis di Madinah sekarang hidup lagi. Dia ada pelajar-pelajar yang setiasa melazimi syekh. Dan pada masa yang sama, ada syekh yang terkenal juga mengajar pada setiap hari Kamis. Di belah wing at the side. Maksudnya syekh Abdul Musi Abad ajar belah kanan, dia ajar belah kiri sana. Hari Kamis only. Syekh Abad hari-hari. Jadi bila murid dia nak juga hadir pengajian syekh Syangkiti. Sebab syekh Muhammad Mokhtar Syangkiti terkenal faqih. Yang mana kalau kita dengar dia cakap Masya Allah selalu bagi kita efek Yang memberi kesan mendalam kat kita Jadi kadang-kadang student jadi berpelah bagi Jadi kalaulah tiba-tiba murid di semua pergi duduk sana Syahabat pun mesti kata mana murid, -murid aku hari ni Haa tertanya juga So mungkin dia akan terasa hati Kadang-kadang memang ada Benda macam tu wujud Happen kadang-kadang di kalangan para asa dia akan rasa eh Kenapa dia orang pergi ke majlis sana Kenapa dia orang tak datang ke aku Kenapa dia ini ini Benda tu wujud Sebagai manusia Dalam hati yang waswas -was syaitan Sering masuk Ini Syahabat ambil solution Hari Kamis aku off So untuk bagi peluang Pada orang yang Memang nak duduk dengan Sheikh Syangkriti Jadi kadang-kadang ada Antara murid juga Bila mana dia dah melazimi Sheikh tersebut Guru tersebut Kalaulah dia nak Tiba-tiba ada satu Pengajian lain Dia rasa dia nak pergi maka sebaiknya ialah dia minta izin daripada guru dia dia bagi tahu syekh yang aku nak pergi ke nak pergi ke sana nak pergi ke ke, ke ke syekh fulan ke guru sekian maka ini lebih menghormati guru tersebut mungkin dia boleh kata jarang-jarang syekh ni datang so kalau boleh saya nak terai hadir itu lebih menjaga adab dan membuatkan guru kita itu lebih sayang kepada kita begitu juga maybe syekh tersebut boleh bagi opinion kalau dia kenal penceramah tersebut Mungkin dia boleh kata Yang ni tak sesuai ini ni merapu banyak Dia ni suka sebah adik palsu ha, Mungkin kita tak kenal Kadang-kadang penuntut ilmu awam Beginner Dia tak tahu Dia kata kami confuse, Kami tak know. Dengar dia ni cakap pun sedap pun tak ha, Dia tak tahu mungkin merapu ke tak berapa Tapi bagi dia sedap ha, Kalau orang rupa dia pun memang bersih muka dia ada don't know ha, Mungkin orang cakap macam tu dengan uh, masya-Allah jawab Zah boleh jadi butterfly uh, nampak lagi dia kata kami kalau boleh nak datang so, tapi kadang-kadang dia tak kenal so bila mana dia tanya kepada guru dia guru dia mungkin yang lebih bi'arif dia boleh bagi nasihat macam mana kisah al-Barqani anak murid kepada al-Imam Ad-Darqutni yang uh, meninggal tahun 425 Hijrah al-Barqani dia ada soalat-soalat daripada Ad-Darqutni jadi satu hari tu Uh, dia bagi nasihat kepada murid dia Al-Khatibul Baghdadi ni nama yang dikenali dalam bidang hadis mendingan tahun 463 Hijrah dia kata yang mengenai kitab Tarikh Baghdad tu semua kan Al-Khatibul Baghdad ni, ni masih dia belajar dulu dia nak hadir ke kelas dia kata aku nak pergi ke Mesir ke? aku nak pergi Mesir untuk nak hadir ke majlis ilmu uh, seorang tokoh dekat sana tu ataupun aku nak hadir uh, nak pergi ke Nisabur untuk nak menghadiri majlis muhadith Asam. Al-Asam. Jadi, Al berqa ni dia pun bagitahulah. Dia pun nasihat. Sebab murid dia minta nasihat kepada dia, dia pun bagi bagitahulah. Aku prefer kamu pergi ke Nisabur. Belajar dengan Asam tersebut. Sebab, kalau kamu pergi ke Mesir tersebut, kamu belajar dengan guru tu, dia yang aku kenali, dia tak ramai anak murid. So, kalau kau pergi ke sana, probably, yang mana kau miss daripada subjek-subjek lepas tu, kau dah tak, tak boleh nak recover balik. Tapi kalau kau pergi ke Asam, dia ada ramai anak murid. So kalaulah kau termiss banyak berapa hadis, dia orang boleh bantu balik untuk recover hadis-hadis yang mana kau dah. Ni maka aku nasihatkan begitu. Dan kemudian dia pun tuliskan satu surat macam tazkiyah kepada Khatib al-Baghdadi untuk dihantarkan kepada Abu Nu'aim. Abu Nu'aim, dia pergi ke Abu Nu'aim al-Isbahani, dia pun kata bahawa khatib ini sekian, khatib ini adalah pelajar yang ini, ini, ini, ini, ini Kalau benarlah apa benda yang aku cakap ni kau dapati memang ada ciri-ciri tu pada khatib Maka ambillah berat tentang dia Maksudnya ajar dia, betul-betul bimbinglah dia Itu adalah peranan guru Yang mana dalam konteks ni Al-Khatib Al-Baghdadi Dia dah cuba yang terbaik diminta nasihat daripada guru di Al-Barqa so oh, seorang ulama besar murid kepada Imam Daruqutni yang merupakan uh, antara a'lamun nas antara orang yang paling alim dalam bidang ilal pada zaman dia. So barulah guru dia akhirnya bagi pandangan. So itu adalah peranan kita bertanyakan kepada guru, minta izin kepada dia, minta nasihat daripada dia. So insya-Allah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. kena sambung lagi. Sambung atau tak? Sambung? Okey, sambung. Ini, ini ini ini ini baru nampak macam uh, amalkan apa yang kita tadi menunjukkan sikap yang <laughs> semangat. <laughs> sikap yang baru kita rasa semangat nak sambung. Okey, sambung. Dan ada rakyat lain yang kita beri siarakan minyak bagi orang yang diberikan pertolongan dan keberkahan sebagai bentuk penerian akan habis dalam posisi Bapak dalam agama atau apa yang disebutkan para ahli hukum dengan arwa atau adabi tapi akan tapi permaisuri bagaimana dengan al-abawa adinia lebih pantas meninggalkannya lebih cocok. Al-abawa. Al-abawa adinia lebih pantas. Al-abawa adinia lebih pantas dalam meninggalkannya lebih cocok ketahui lah, sejauh mana kamu menjaga korang pemantahnya, disitu lah keberhasilan dan ke ke kejayaan dan sejauh mana lah itu hilang darimu, itulah tanda-tanda kegagalan peringatan penting, aku mohonkan perlindungan bagimu kepada Allah dari perbuatan kaum akjam, kaum tarikat ahli ah, dari ketawa tuan yang keluar dari etika syariat, seperti menjilat tangan, mencium bahu menggengar tangan kanan dengan tangan kanan dan kiri saat bersalam seperti kasih sayang kau, dewasa terhadap anak membukukan badan saat salam, penggunaan kata-kata menghirikan dan merendahkan diri, seperti sayidi, tuanku, maulaya majikanku dan kata-kata perangkapan -kata, lainnya okay. uh, ini berkaitan dengan adab yang seterusnya iaitu syekh kat sini bagi tahu uh, kalau jauhi daripada sikap-sikap sebahagian daripada sufi-sufi yang melampau nilah. Antara yang disebutkan sini sampai dia menjilat tangan guru dia. Saya pun tak tak tak pernah jumpa orang ambil tangan dijilat ke apa tak tak ke guru tu pun rasa geli. <laughs> tapi benda tu mungkin wujud tak nafi daripada ulah sufiah ni memang wujud. Yang saya pernah tengok satu video lagi dahsyat tapi tak tahu real ataupun tak yang dia buat masukkan cucuk dalam perut. Pastu bila dia keluar macam keluar uh, najis ke, keluar apa jatuh menitik-nitik, pastu datang pengikut dia ambil makan. Satu kita pun tengok biar betul. Ha, tapi daripada kelompok macam ni kita tak nafikan wujud. Jadi kat sini Syekh nak bagi tahu kita hormat kepada guru dengan sesuai dengan batasan syarak. Jangan sampai kita melampaui batas yang tak tak sepatutnya macam saya cakap antaranya kita menjilat jari tetapi kalaulah kita mencium tangan dia fa bas, labas yang ni tak ada masalah dan ini ada disebutkan uh, dalam satu hadis uh, atau asar, uh, yang mana Ali radhiyallahu uh, an dalam uh, disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad dengan sanad yang labas yang okey yang mana uh, Ali radhiyallahu RA, an cium tangan Abbas Abbas bin Abdul Muttalib bapa saudara Nabi SAW dan ini juga warid daripada asal-asal daripada sebahagian salaf yang mana para salaf dulu juga uh, ada disebutkan mencium uh, tangan uh, guru dia seperti mana um, seorang perawi Abdurrahman bin Razin Abdurrahman bin Razin dia, dia bila mana dia berjumpa dengan guru dia Wishi Sahabi Salamah bin Akwa' dia jumpa ni sebutkan juga dalam kitab Adab yang mana bila mana dia jumpa Salamah bin Akwa' bila Salamah kata Tangan ini adalah tangan yang pernah Membaikah Nabi Dia pun ambil tangan guru dia tu Dia cium tangan guru tu Sebab dia tahu tangan itu yang pernah membaikah Nabi Alaihi Wasallam. Jadi dalam bab itu uh, Tak ada masalah sebagai tanda kita Hormat kepada dia Tanda kita sayang kepada dia Kemudian disebutkan Syekh juga uh, Mencium bahu Saya pun agak muskil Apa maksud mencium bahu Ada ke pernah jumpa orang cium bahu? Saya pun tak tahu Ada cium bahu Cium kat sini Ha? Dijumbahu Okay So mungkin itu sebahagian daripada cara dia So kat sini Syekh Bakar uh, Menegah sebab so, mungkin cara tu agak tak familiar kot Tetapi kalau Bersangkut paut dengan orang panggil apa Mu'anakah ataupun uh, Macam mana Apa nama dia tu Berpeluk tengkuk-tengkuk tu Haa uh. ha? Haa itu tak ada masalah. Cuma sebagai ulama dia sebut apa yang warik daripada asar salaf ialah macam dalam hadis Anas yang disebutkan oleh At-Tabrah dalam Ausat. Dia kata sahabat Nabi SAW ni bila mana dia berjumpa dalam keadaan normal ni talaku tasafahu. Dia orang ni akan bersalaman. Kalaulah diorang ni balik daripada safar barulah diorang akan berpeluk. Menilah uh, bertengkuk tu dan kita dan sekarang ni dah jadi tradisi which is uh, tradisi daripada Arab semua bila mana kita jumpa tu kita peluk dan kita kita tengok ni tapi kadang-kadang kita jadi muskil sebab apa uh, setiap uh, negara tu berbeza dia punya cara dia suka so, kadang, kadang saya pun problem bila kita salam dengan Saudi tu Berapa kali kita nak kanan ke kiri, ke kanan ke kiri So kadang-kadang kita ke kanan ke, Kita nak ke kiri dia ke kanan balik So kita pun muskik kanan ke kiri Kita dah, dah confused Lepas tu uh, Macam Saudi rasanya Dia bila ni dia ke kanan, dia Contohnya dia sebelah sini Sebelah sini Lepas tu lagi sekali kot Tempat yang sama Ada tempat sini, sini, sini sini, sini. Kita pun tak tahu bahawa banyak kali Jadi benda tu uh, Different kadang-kadang kita nak ni tiba-tiba kita nak pergi ke sini dia balik ke sini terlanggar hidung ni uh, so uh, ni uh, sebahagian macam nampak satu pelukan kasih sayang lah satu pelukan tak ada masalah uh, untuk kita kita buat dan uh, cuma disebutkan juga dalam bab ni Syekh Bakar dia menegah pula satu benda yang berkaitan dengan dia kata kalau kita salam dia tegah daripada kita salam genggam tangan orang tu tetapi Syekh al kata no problem sebab tak ada tegahan dalam bab tersebut bahkan dalam hadis ibnu mas'ud nabi sallallahu ketika ajar ibnu mas'ud tentang tasyahud nabi uh, ibnu mas'ud bagi tahu nabi pegang tangan dia dia letakkan pada dua telapak tangan dia so kita salam kadang-kadang bila kita salam kita hormat dia kita sayang dia kadang-kadang kita pegang dua tangan yang tu tak ada masalah dan tak ada tegahan dan itu bukan termasuk dalam bab ghulu ataupun apa-apa no problem ya, cuma yang dibahaskan sebahagian ulama ialah bila mana kita uh, Tunduk ha, Itu itu itu juga menjadi Sebahagian ulama' tegah Walaupun sikit pun dia, dia, dia tak bagi tunduk Ada macam disebut sebagai Inhinak Macam tunduk Sama ada dia kata tunduk sikit kepala pun Ada yang, yang dia, dia orang tak bagi Apatah lagi kalau tunduk macam Jepun tu kan Yang macam rukuk Itu definitely lagi dia tak boleh lah uh, Kita kadang-kadang bila kita hormat satu kita tunduk sikit Dan Sebagai penghormatan Uh, saya dulu pernah kena tegur dak syekh saya. Saya ingat lagi nama dia sampai sekarang walaupun dah dah berlalu beberapa belas tahun. Bila saya salam dengan kadang-kadang kita salam kita kita hormat dia kita tunduk sikit. Dia kata jangan jangan tunduk. Nama Sheikh Awad Arwaifi. Pas saya kata e tak ni bukan nak sembah apa sekadar nak hormatlah. No no no. Dia kata zina. Uh, so kalau ini berkaitan dengan uh, sebab this, ada riwayat daripada hadis Anas radiyallahu anhu yang merupakan hadis yang dihasan oleh al-Imam al bani dan di oleh ramai ulama yang mana pernah ditanya seorang lelaki tanya kepada Nabi sallallahu alaihi dia kata kalaulah kita jumpa dengan uh, seorang saudara kita ni dan uh, kita nak uh, kita nak uh, mau kata uh, nak ni cium dia boleh tak ayan hani ilaih boleh tak dia ni tunduk tunduk nabi tegah boleh tak dia cium dia Nabi tegak kemudian dia kata boleh tak dia salam Nabi kata na'am boleh untuk dia salam tapi hadis ini ditaifkan uh, oleh ramai para ulama' so it depends sebab yang ditegak ulama' tentang inhinak ni ialah bila mana dia mencapai tahap yang sampai melampau sampai rukuk sampai uh, itu yang ditegah. dan kemudian juga antara benda yang boleh kita consider bab kita menghormati guru kita ialah kadang-kadang kita cium kepala dia tu sebagai tanda misalnya Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Naisaburi dia kata bila mana dia jumpa Imam Bukhari dia akan minta Dani dia kata biarkan aku mencium kepala mu wahai wahai guru kesayanganku Imam Muslim adalah seorang anak murid yang memang Masya Allah dikala Al-Imam Al-Bukhari uh, masuk ke wilayah Nisabur masa tu yang mana disambut ketika Bukhari datang tu disambut dengan kapek merah maksudnya orang dah tunggu sampai 2-3 marhalah luar ni sabur bayangkan lebih kurang 100 kilo orang dah tunggu dia nak masuk dia masuk dengan ramai para ulama penuntut ilmu duduk di mandilis dia sampai bilamana Allah uji dia dengan uh, dengan hasad-hasad bahagian besar para masyarakat kat situ dan uh, dipendekkan cerita sampai kan berjaya timbulkan persepsi ha, ini soalan, ini hasil pada soalan yang kurang adablah lah asalnya Al-Imam Al-Dhuhli dia dah bagi tahu awal-awal mula-mula dia kata jangan kita tanya Bukhari tentang soalan khalkal Quran isu tu tengah panas lagi bahasa tu isu kontroversi kan jadi jangan tanya sebab kita takut Bukhari ni jawab yang boleh membuatkan orang salah faham atau menjebakkan ni Biar, biarkan soalan tu jangan tanya dia tapi dah memang tabiat manusia suka tanya soalan-soalan macam tu kalau Kalaulah kata musim-musim maulid ha, nanti ada soalan apa hukum maulid ha, soalan yang direct menguji mautif guru tersebut pendirian dia jadi bila bukhari ni sampai tu pak don asalnya sehari dua tu okey tak ada orang tanya tapi tiba-tiba mesti wujudnya orang macam ni pak ada orang tanya juga apa pandanganmu tentang hal Quran? Akhirnya bila Bukhari jawab, dah jadi isu, dah jadi perbalahan. Sampai kan orang-orang yang hasad ambil peluang untuk nak boykot program-program Bukhari. Dalam keadaan yang disebutkan bahawa pada awalnya sampai bayangkan Syekh Sheikh Di Muhammad bin Yahya Adzahuli yang meninggal tahun 258 hijrah dia boleh pada pada masa tu elok-elok lagi ditanya kepada Bukhari soalan-soalan tentang Ilal yang mana Bukhari ni dikatakan jawab semua tu macam mana menjawab ahad. begitu lancar ditanya tetapi tak sampai at the end of the month keadaan dah berubah semua ramai orang boycott Bukhari daripada populariti yang super dahsyat tapi hanya tinggal dua orang yang setia dengan dia. siapa dia? Imam Muslim dan sahabat dia Ahmad bin Salama. Dua ni je loyal. Dia orang ni beguru dengan az juga dan Zuhli antara yang marah dengan Bukhari lah. Sampaikan Imam Muslim cuba defend tapi tak berjaya juga sebab Zuhli ni antara ulama yang paling berpengaruh dekat Nisabur ketika itu. Sampaikan akhirnya hasil tengok ni semua hasil persoalan-soalan provokasi macam nilah. Kesian Bukhari. Dan akhirnya Muslim, dia, dia, dia, dia kata dia akan hadir juga majlis Bukhari. Duli marah. Siapa yang hadir ke majlis Bukhari, jangan duduk lagi kat tempat aku ni. Jangan masuk. Imam Muslim pun dia kata, kalau macam tu, aku bangun. So, Imam Muslim bangun, sahabat dia Ahmad bin Salamah bangun, keluar. Imam Muslim pun mengang. Sebab dia sayang at Bukhari ni. Dia pun kata, nah, ilmu, ni buku-buku yang aku tulis hadith-hadith yang ada dalam Muzuri, pulang balik kat guru dia. Dia dah rasa mungkin tak berkat kalau aku ambil lagi Dia hantar balik Kitab-kitab hadis tu Sebab dia bersama dengan Bukhari Dia tahu orang yang Muslim kata asyhadu aku bersaksi bahawa tak ada lagi orang di bawah langit ni sekarang ni Yang lebih alim daripada Bukhari Itu pandangan Imam Muslim Sebab itulah dia cuba defend Bukhari sampai ke akhirnya Sampailah akhirnya Bukhari pun keluar daripada ni, sabur Merajuk membawa diri dia bagi tahu ya Allah bumi ni kau mengetahui bahawa aku tak mau datang kena Negeri tetapi aku telah terkena bala-bala ha, daripada orang-orang yang hasad maka aku nak keluar. So dia pun bagi tahu dekat Imam Muslim Ini usafir gadan aku nak aku nak pergi dah. Kemudian itulah yang menimpa guru yang mulia kita disebabkan soalan-soalan yang yang tak sepatutnya ditimbulkan yang menyebabkan akhirnya fitnah yang dahsyat. Walaupun Bukhari ni seorang yang hebat, tetapi bila dah kena macam tu juga beliau pun tak mampu nak lari daripada situasi yang dahsyatnya tu. So kita sebagai penuntut ilmu kena menjaga adab-adab ni, semoga insya-Allah kita mendapat barakah daripada ilmu yang kita pelajari dan uh, mungkin kita berhenti dulu setakat ini. Ah uh, dan saya nak bagi tahu dulu mungkin minggu depan ah uh, kita punya kelas saimyanya kat sini tak ada sebab minggu depan saya akan pergi ke Kashmir so tak ada pengajian untuk so, saya mungkin akan diganti dengan pengajian lain fa aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi